Вона була, здається, з Кавказу. Принаймні, я зрозумів, що під час революції вона билась там з військом. Залягала у горах, робила трудні переходи, невтомима, як найкраща юнак, байдужна до смерті. Вночі перепливала бистру куру на бордюках, щоб достарчать своїм набої. Вона мала навіть рану від козака. Розчібнула рукав і показала шрам а я став перед ним на коліна і уклонився. Ми були самі серед цього простору під чистим високим небом, і острів плив з нами на морі, як хмара на синьому небі. Я був чистий і свіжий, ти розумієш. Я був молодий, не чув своїх літ і свого тіла, того лепу брудного життя, «Я міг би летіти!» «Ти розумієш, що значить молодим бути і чистим?» «Ти не забула?» Голос в Антона міцнішав, ріс, і він не помітив, що вже кричить. Марта сиділа зів'яла і винувата. Обняла руками коліна, схилила голову вниз, і лице потопало в неї в скорботних тінях волосся. Йому нарешті упала в око жінчина постать і знизила тон. Він став спокійнішим. Не був навіть певний, чи все ти бачив у сні, про що говорив, чув тільки потребу творити, жадібно пити з джерела, що сам, як Мойсей, висік із скелі. Тихо. З очима покритими мрійним туманом він говорив їй про хід вечорів. Ще вершки скель біліли на сонці, а вже тіні одних малювали на морі фіолетові сельветки, шпичасті, як зубці башти. Вечірнє сонце скувало срібну підставку для одиноких скель у морі, легких і прозорих, наче розтоплених в спеці а коли вечір накидав врешті на скелі фіолетовий або рожевий плащ, вони, Антіні та жінка, подавались на піацу дивитись на захід сонця. Іскія вже золотилась, як стиглий овоч, Монте-Мікеле одяглася в червоні базальти, а Везувій наче викинув у море двобарвний прапор, блакитний з рожевим. На золотому небі м'яко сіріли переловим тоном Неаполь, Пуцолі, Прочіда й Островки. Сонце спускалось все нижче. Іскія чатувала на нього і чорніла в золотому тумані немов обличчя Муринки під жовтим вуалем. Ось простяглася на землю в останнє кривава рука, і зароживіли дерева цвітом мигдалів, а виноградні кущі грізно підняли високі хвилі в зеленому морі. Криваний круг сонця уже черкався об гору. Тоді іскія скинула з себе серпанок і чорна, голодна ковтнула сонце, як вона звикла щодня се робити та вічна жерунка сонця. І був кінець. Земля напнула буденну одежу. Сади оцвітали, а Іскія у спокої травила свою вечерю.